Turen går til Mælkevejen. Et radiospil i seks dele af Douglas Adams. Fjerde del. Musenes eksperiment. Arthur Dent, som er en helt igennem almindelig jordbord, det ret forbavsede, da hans ven Opel Gadet pludselig afslørede, at han var fra en mindre planet i udkanten af Jus Og slet ikke fra Gildford. Arthur blev muligt endnu mere forbavset, da jorden, cirka fem minutter senere, ganske uventet, der ryddet af vejen til fordel for en hyperrumsringvej. Men alt det var for intet at regne mod deres fælles forbavselse over at blive reddet fra den visse død af et stjålet rumskib, der var bemandet af Opels halvfætter, den infame sefort webel og Trillian, en meget nydelig astrofysiker, som Arthur engang havde mødt til en fest i Islington. I midlertid bliver alle fire fuldstændigt overvældet, da det går op for dem, at den gamle planet Magrathia, en verden, der altid har været legendarisk berømmet for sit usædvanlige hovederhverv, der bestod i at fremstille planeter på bestilling, mod forventning slet ikke er så uddød, som den burde være. For Seifert, Opel og Tøljan er forbavselsen derfor total, da det følgende sker. Hør! Da Arthur Dent møder den designer Slaty Slatibatfast, som blev tildelt en pris for sit design af Norge, og bliver kort bekendt med, at hele menneskehedens udviklingshistorie kun var et eksperiment til ære for nogle hvide mus, er forbauselse ikke længere tilstrækkelig, og han må gribe til forbløffelse. Mus? Hvad mener de med mus? Jeg tror, vi taler forbi hinanden. Mus, det er det, de små... Det oste ostefixerede dyr, som fik kvinder til at springe op på stolen og skrige i 60 komedier. Ikke sandt? Jo, boer. Det er ikke altid let at følge dig. Husk på, at jeg har sovet i det indre af denne planet i 5 millioner år. Og jeg ved kun lidt om disse 60 komedier, du taler om. At disse dyr, man kalder mus, er ikke helt som de giver sig ud for. De hæver sig milevidt, blandt andre umålige, hyperintelligente, pandimensionelle væsner. Det med Oster, pipperier blot et skalkeskjul. Et skalkeskjul, Ja, forstår de. Muserne arrangerede alt det med jorden som et storslået eksperiment i adfærdspsychologi. Et projekt over 10 millioner år. Hør nu her, de har misforstået noget. Det var os, der eksperimenterede et med muserne. Et over 10 millioner år hvor din planet, og dens indbygger der nævner matricen til en organisk computer. Men det vidste noget rigtigt, at musen er du at nogle uhyre primitive forsøg for at finde ud af, hvor meget I egentlig havde lært, og forgive jer et lille skub i den rigtige retning. Du ved, løb den forkerte vej i labyrintet, spise den forkerte bid ost og fald død om osv. osv. Vilslår de Bartfast og det besøgende jordvæsen omgående sig i fabriksafsnittets reception. Tak. Men jeg må nok sige, at som arbejdsgiver er de temmelig chokerende. Er de? Hver gang de giver mig en ordre, har jeg i alt fald mest lyst til at springe op på en stol og skrige. Ja, det er selvfølgelig ikke så rart. Der er naturligvis mange problemer forbundet med livet. Nogle af de mest almindelige spørgsmål er, hvorfor fødes mennesket, hvorfor dør det, og hvorfor bruger de så meget af den mellemlæggende tid på deres digitale ur. For mange millioner år siden blev en race af hyperintelligente, pandimensionale væsener så godt trætte af det vedholdende mundhuggeri om meningen med livet, som bestandigt forstyrrede dem i deres favoritfornøjelse, brokiansk ultrakriget. En mærkelig sport, som gik ud på at slå folk uden påviselig grund og så stikke af, at de besluttede sig for at sætte sig ned og løse problemet en gang for alle. Til dette formål byggede de en formidabel supercomputer, som var så intelligent, at den med udgangspunkt i den gamle tese, jeg tænker, altså er jeg, nåede at slutte sig til meningen med rigsbudding og indkomstskat, inden nogen nåede at slukke for den. Skulle en enkelt computer virkelig kunne løse livets problem, universets, altings, Heldigvis for eftertiden findes der en optagelse af, hvad der skete, da computeren fik stillet denne specielle og kolossale opgave. Dette stifter Arthur Dense bekendtskab med i Stati Bartfasts arbejdsværelse. Arkivmateriale vidrørende makrassier. Hvilken stor opgave er jeg, den store tænker... Den næst største computer i universet, kaldt til live for at løse... Din opgave, O oh, Computer. Lige døblik. Der er noget galt. Vi besluttede os afgjort for at konstruere denne computer som den bedste, der nogensinde har eksisteret. Er du ikke som vi har skabt dig, oh, Computer, den største og mægtigste computer i universet? Jeg har præsenteret mig som den næststørste, for det er, hvad jeg er. Det er jo absurd. Ja. Er du måske ikke større end milliard gigantua-jern på Maximalon, som kan tælle en hel planets atomer på et millisekund? Milliard gigantua-jern er en sølv kuleramme. Skål mig for den slags. Og er du ikke mere djævelsk disputerende end den store, hyperladede, altbeslægtede neutronpedant på Ciceronis 12? Den store, hyperladede, altbeslægtede neutronpedant kan tale alle fire ben af et aktoransk megaæsel, men kun jeg kan få det med ud på en spaceretur bagefter. Plage mig ikke med jeres PC-pjat! Jamen, hvad så? Jeg taler jo bare om den computer, der kommer efter mig. Er den ikke lidt langt ude? I kender intet til fremtiden, men mine frodige kredsløb kan tyde sandsynlighedernes grænseløse deltastrømme langt ind i fremtiden, og jeg ved, at der er en skønne der kommer en computer, hvis simpelste operationelle parametre er usammenlignelige med mine, men som jeg dog til sidst får lov til at designe. Skulle vi så se at komme i gang med spørgsmålet? Åh, oh, du store tænker! Den opgave, vi har konstrueret til at løse, er denne. Vi vil have dig til at give os Svaret. Svaret. Svaret på hvad? Livet. Universet. Alting. Hmm. Indviklet. Men kan du? Ja, det kan jeg. Der, der er altså et svar. Et enkelt svar. Ja, livet, universet og alting. Der er et svar. Men jeg må tænke over det. Hvad sker der? Vi, vi, vi forlanger adgang! Så hold nu op her! I kan ikke holde os udenfor! Vi forlanger, at I ikke holder os udenfor! Hvem er I? Vi, vi, er, vi er travlt! Jeg er magic thighs. Og jeg forlanger at være vrumfondel! Det er i orden. Det bør ikke forlange. Okay, jeg er vrumfondel. Og det er ikke forlange, det er et faktum. Og vi forlanger fakta! Nej, nej, nej, vi gør Det er lige præcis, hvad vi ikke forlanger. Vi forlanger ikke fakta. Vi forlanger den totale udelukkelse af fakta. Jeg forlanger, at jeg enten er eller ikke er vrumfondel. Hvem er I egentlig? Vi er filosofer. Eller også er vi det ikke? Jo, jo, vi er. Hvad drejer det her så om? Vi forlanger, at vi skiller dem af med den tingest. Jamen, øh, hvad er problemet? Det skal som sige. Det er et spørgsmål om grænser. Vi forlanger, at grænser er eller ikke er problemet. Lad bare maskinerne om at lægge sammentræk fra. Men vi tager os af den evige sandhed, mange tak. Per definition er spekulationer over den endelige sandhed en helt klart umistelig rigtighed for de arbejdende tænker. Jo, men... Og hvis nu en eller anden maskine løser gåden, så mister vi vores arbejde, ikke sandt? Hør lige... formålet med at sidde op nat efter nat og gruble over, om der er eller ikke er en gud, hvis sådan en maskine bare giver dig hans telefonnummer? Ja, vi forlager, der garanteres klart definerede grænser for tvivl og usikkerhed. Måtte jeg få lov at fremkomme med en udtalelse? Du blander dig udenom, skrattønge. Vi forlanger, at den maskine blander sig udenom. Jeg ville så som en siger, at... Så går vi i strække! Det er rigtigt! I får en landstækkende filosofstrække på halsen. Hvem skulle det gå ud over? Det skal sådan en dynge binære chips ikke bekymre sig om. Men det kommer til at gøre ondt. Meget ondt! Ja. Jeg vil lige nævne, at samtlige mine chips uafvendeligt arbejder på at finde svaret på livet, universet og alting men at det tager 7,5 millioner år at køre programmet. 7,5 millioner år? Det sagde jeg, at jeg måtte tænke over det, ikke sandt? At jeg overhovedet kører dette program vil naturligvis vække kolossal opmærksomhed. Så hvis filosofferne ønsker at forudsige resultatet, så er det op af hullerne lige nu. H Hvordan er op af hullerne? Ganske enkelt, bare hoppe på ekspertkarusellen. Sørg for at være med på tv, hvor I kunne lytte det presser så ofte som muligt. Vær voldsomt uenig med hinanden om det resultat, jeg finder frem til. Find jeg et par gode impresario, gå ind i forudsigelsesbranchen, så kører det hele bare af sig selv. Det var sadens. så det kan jeg tænke. Jo, rumfunden, hvorfor har vi aldrig tænkt over det? Det ved jeg ikke. Vores hjerne er nok for godt trænet med dig, det hvad, hvad, hvad det her med jorden og mus og, og alting at gøre. Du vil forstå det, jordboer. Men er du slet ikke interesseret i at høre, hvad computeren sagde efter syv et halvt millioner år? Jo, jo selvfølgelig bestemt. Her er en båndoptagelse fra den skabende svare dag. Arkivmateriale vedrørende demografier. <tryk> <tryk> <tryk> <tryk> Hov folk! som nu venter i skyggen af den store tænker. I højt æret efterkommer Arufumtel og Magik Thais. De største og isærnede mest interessante højnærte, som universet nogensinde har forstået. Ventetiden er forbi Syv vi har også ventet på denne store og forhåbningslige oplysningens dag, dagen forsvaret! Aldrig mere! Aldrig mere skal vi vågne om morgenen og tænke, hvem er jeg? Hvad er meningen med mit liv? Betyder det noget kosmisk sted, hvis jeg ikke står op og går på arbejde? For i dag skal vi endelig høre, en gang for alle, det enkle og simple svar på alle de små irriterende problemer om livet, universet og alting. For i dag kan vi uforstyrret spille brokiensk, ultrakrækket, velvidende at meningen med livet nu endelig er fundet. er inde. Jeg kan spore en forandring i computeren. Den ser pludselig meget mere afslappet ud. For 75.000 generationer siden startede vores forfædre dette program. Vi vil være de første til at høre computerens svar. De første til at høre svaret på det store spørgsmål om livet, universet og alt oh. Den store tænker er klar til at sige noget. God aften. God, God aften. God aften. Åh, oh, du store tænker. Har du, øh, øh, har du øh... et svar til jer. Ja, det har jeg. Uh. Der er virkelig et? Der er virkelig et. På, på alt På det store spørgsmål om livet, universet og alting? Ja. Og du er rede til at give os det? Det er jeg. Nu? Nu. jo. Selvom jeg ikke tror, I vil bryde jer om det. Det gør ikke noget. Vi må kende det. Nu? Ja, nu. Okay, da. Nå? I vil virkelig ikke bryde jer om det. Sig det. Godt. Godt. Svaret på alting. Ja. Livet, universet og alting. ting. Ja. ja! 42! Vi bliver lynchet. Er du klar over det? Det var en svær opgave. 42! 42. Måtte det være mig tilladt at komme med en bemærkning? 7,5 millioner års arbejde? Jeg har undersøgt det meget nøje. Jeg tror, problemet er, at spørgsmålet var formuleret for bredt. Der var ingen, der helt præcist spørgsmålet. Det var jo det endelige spørgsmål. Spørgsmål om livet, universet og alting. Så nu ved I altså, at svaret på det endelige spørgsmål om livet, universet og alting er 42. Nu skal I bare finde ud af, hvad der egentlig er det endelige spørgsmål. Jeg er bange for, at svaret er nytteløst. Når I ikke kender spørgsmålet. Ja, ja, ja, det er i orden. Men fortæl os så, hvad er spørgsmålet? Det endelige spørgsmål? Ja. Om livet, universet. Og alting. Og alting? Ja. Hmm. Indviklet. Men kan du fortælle os det? Nej. Åh, oh, Men jeg kan fortælle, hvem der kan. Hvem er det? Sig det. Den computer, der skal efterfølge mig. En computer ved simpelste operationelle parametre er usammenlignelige med mine, og dog vil jeg hjælpe jer med at konstruere den. En computer, der kan finde det endelige spørgsmål til det endelige svar. En computer af så uendelig subtil kompleksitet, at organisk liv, vil indgå i den operationelle matrice. Og dens navn skal være jorden. Det var da et kedeligt navn. Ja. Så der kan de bare se. Den store tænker designede den. Vi byggede den. Og du boede på den. Og wagonerne kom og ødelagde den fem minutter, før projektet var fuldført. Vi millioner års arbejde lige op i den blå luft. Helt ærligt, så forklarer det jo en masse... Gennem hele mit liv har jeg haft en underlig fornemmelse af, at der var noget galt, men ingen ville fortælle mig, hvad det var. Nej, nej, nej. Det er bare ganske almindelig paranoia, Det har alle i universet. Så betyder det måske, at et sted derude lurer dig der noget, der man... Måske. Men der kommer det også ved. Måske jeg gammel og træt. Men jeg altid syntes, at chancen for at finde ud af, hvad der egentlig foregår er... Så utrolig lille, at man ikke så godt kan glemme alt om det. Og så får bestilt noget. Tænk nu mig, for eksempel. Jeg for omgiver kystlinjer. Jeg fik en pris for Norge. Hvad betyder det? Jeg har lavet fjore hele mit liv, og så blev det et kort øjeblik fashionabel, og jeg fik en pris. På den nye jord, vi bygger, har de tildelt mig Afrika. Selvfølgelig laver jeg en masse fjord, fordi jeg elsker det. Og fordi det er lidt gamle dag, så synes jeg, at det giver kontinentet et barokt anstrøg. Så kommer de at siger, at det ikke passer til ekvator. Hvad mener de med det? Videnskaben har da opnået vidunderlige resultater. Men jo, det til til enhver tid heller at være glad, eller at have ret. Er de så glade? Ja, nej, nej, nej, nej. Det, det er der, det hele falder fra hinanden. Det, det var synd. Det lyder ellers som en sund livsstil. Slag til Bartfast. Vil til Bartfast og det besøgende jordvæsen venligst melde sig omgående? Gentager. Omgående i fabriksafsnittets reception. Musene gider ikke blive hængende i denne her dimension hele dagen. Nå, kom nu. Vi må hellere høre, hvad de vil. Jeg har faktisk selv nogle enorme problemer med min livsstil. Aldrig så snart har jeg fundet min egen holdning til restauranter, min egen holdning til musik eller min egen holdning til overtræk. Før folk smadrer min egen planet og smider mig ud af deres egne rumskibe. Det er ret svært at opbygge noget sammenhængende. Ja, ja, jeg er ked af, hvis det lyder tåbeligt. Det gør det faktisk. Nå, no. ja, yeah, så so glem det. Uanset Arthur Dens mange problemer, står han netop nu over forsvaret på sidste afsnits brændende spørgsmål. Forbløder hans kammerater, Opel, Safer og Trillian, i en eller anden underjordisk korridor? Eller er det simpelthen gået ind for at få sig et hurtigt måltid mad et eller andet sted? Arthur! Arthur, du er i sikkerhed! Ja, yeah. ja! Yeah. Arthur, altså. kom og sæt dig ja. lige. Åben tyen og sæffet. Hvad skete der, der? Jo, jo. Vi skal... jo, jo. Altså, ja. Ved et uheld, så kom vores værter til at angribe os med højfrekvent af antifacet <laughs> <Ja. laughs> Men øh, nu er de inviteret os på middag. Ja, for, for ligesom at gøre det godt igen. Værter? Hvad for nogen værter? Mm. Velkommen til Proffest, Jørgen. Hvem, hvem sagde det? Gud, der sidder en mus på bordet. <laughs> har du ikke fundet ud af det endnu, Arthur? Altså? Vi har fundet ud af hvad? No. I, uh. Jeg er bare ikke helt klar til at tage den fulde konsekvens. Og jeg præsenterer dig for Benji Moose? Hej, hej. Og, og det der, det er Frankie Moose. er mig at møde dig. Det er åbenbart så kontrollerer dit ret stort område og universet her i vores dimension. Jamen det er jo de... hvide mus. Ja, det er de mus, jeg havde med fra jorden. Jamen, det, det ser ud til at hele vores rejse har været pærevagt. Hvis de har undskyldt. Jamen mm, selvfølgelig bare for os. Du må godt gå. Hva? Nej, hvad hva, for noget? Nå, ja, ja, tak. Tak for det. Jeg vil så, jeg vil så... Ja, jeg tror lige, at jeg vil kigge på et par fjorde. Det behøver du ikke. Vi bestiller alligevel ikke en ny jord. Vi har fået et andet interessant tilbud. Hva? Det, det, det, det kan jeg da ikke mene. Jeg har tusinde gletsjer klar til at glide hen over Afrika. Måske når du en kort skiferie, inden de skal pakkes ned igen? Skis, skis, jeg? De glætscher er kunstværker. Fantastisk elegante konturer. Smukke tænder af is, dybe majestætiske kløfter, ja, det vil, være, det vil være blasfemige, at stå på ski på sådanne kunstværker. Tak, bare fast. det var alt. Nå, ja, ja, ja, Jeg Javel, mange tak. Tak for det. Farvel, jord og bor. Jeg håber, at du finder din livsstil. Farvel da. Jeg er ked af det med fjorderne. Lad os komme til sagen. <gård> hun skulle Jeg troede, vi skulle skåle. Hør, her, jordvæsen, den aktuelle situation er som følger. Vi har mere eller mindre styret din planet de sidste 10 millioner år for at finde det frygteligt endelige spørgsmål. hvorfor? Nej, det har vi tænkt på, og det passer ikke til svaret. Hvorfor? To og Nej, det duer ikke. Men hvorfor har jeg gjort det? For at være helt ærlig, så bliver det til sidst bare en vane. Og det er netop kernen i det. Vi er døde trætte af projektet, og udsigten til at skulle hele igennem en gang til på grund af de raflede med sindssyge voguler, det giver dårlige nerver. Samtidig har vi fået tilbudtende særdeles for den aktelige kontrakt om en foredragsrække og medvirken på femdimensionale TV, så vi er mest indsatte på at opgive en gensagelse. Ja, øh, det vil jeg også gøre. Ja, det vil du ikke, Opin? Jo, da jo det ja, ja, ja, er præcis den holdning, filosoferne havde. Er der ingen her i galaksen, der har lyst til andet end at optræde efter, i tilsen? Ja. Ja. ja, luk kæften, jordvæsen! Hold op med det, jordvæsen! Sæt dig Kom, nu så. bare ned, Arthur! Tag og luk kæften, bibelbrokker! Sæt dig nu ned, Arthur! Jamen, jeg prøver bare på at sige de opdater. Hold din kæft! Tak nu med ro, Sagen, hører du efter? Ja, selvfølgelig. Prøv mm. at se lidt mere opmærksom ud. Ja. Vi er parat til at give dig en meget vigtig opgave. Mm. Vi ønsker stadig at finde det endelige spørgsmål, fordi vi så stå stærkere i forhandlingerne med 5D-tv. Derfor er der mange penge på spil. For at sige det lige ud. Hvis vi nu sidder helt afslappet i studiet og nævner, at vi tilfældigvis har svaret på livet, universet og alting, og til sidst må indrømme, at svaret er 42, så er jeg bange for, at det bliver en kort udsendelse. En masse hurtige penge, men ingen på længere sigt. Det betyder det så bare ikke, at I må køre jeres 10 millioner års program igennem igen? Hmm. Vi tror, at der måske er en genvej. Din agent... Ja, øh, det er mig. Er det. det? Ja. Ja, det er mig. Din agent har foreslået, at siden du og jordpigen tilhører computerens sidste generation, vil I sandsynligvis være i stand til at skaffe os det endelige spørgsmål hurtigt og effektivt. Computerprogrammet var jo stort set kørt til ende, og spørgsmålet næsten formuleret. Det er så godt som sikkert, at I vil genkende spørgsmålet, hvis I falder over det. Gå ud og find det, og vi vil gøre jer temmelig rige. Overordentlig God, godt, godt, over ordentlig så siger ja. vi det. Liges du er en hård forhandler bibelboks. Ja. <trykker> alvarsen! Alvarsen! Fjendt et rumskib landet på planeten. Indtrængen har fundet sted mand i fabriksafsnittet. Bemandt forsvarspositionerne. Bemandt forsvarspositionerne. Kom så, drenge, ser for fingrene ud. Ja, helvede maden nu! ser for, at du det samme, Skirja. Som politiet? Fanden ja. er helvede, vi må fra. herfra. Ja, politiet! Det er det der forbandede rumskib, Mistia. Jeg efterlod ellers en lejvænning i, hvordan man lettest nyder forsikringsselskabet, men den gik åbenbart ikke. Kom nu da, skrøm ud! Jormand! Find spørgsmålet til os! Hvordan? Nej, det dur Henrik. Jamen, vi skal nok finde det. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom nu! Min mus! Jamen, det er mest muligt over i min dimension. Det lyder godt. Det er et hæssigt hvad vej skal er vi, saffert? Ja, vi, vi, vi prøver den her vej. Okay! Ja. Bibelbrox! Du bliver, hvor du er! Vi har dig på kårene! Oh, du, du, du har måske et bedre forslag, ah, Okay, den vej. Øh, ja. Det er ikke, fordi vi vil skyde dig, Bibelbrox! pas øh, passer mig glimrende. Ja, vi er fanget. Ja, satans, altså. Jeg har tabt min adrenalinpiller. Hvorfor? Ja, ja, okay, okay. Hent, hent, hent bag computerne. Hold op! Nej! De jo på os. Jamen, de jo Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! ikke Nej! Nej! Nej! ikke, Nej! Nej! Nej! Nej! ikke nemt Nej! sagde Nej! Nej! sagde, at det Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! Nej! det, det Nej! Nej! Vi har sådan set problemer nok, fordi I skyder på os. Ja. Kunne I ikke undlade at belemme os med jeres personlige problemer? Ja, hvad ja, hør nu her, kammerat! Du taler ikke med to skydegale idioter med, med plysår og griseøjne og et ordforråd på, på fire indstavelsesord. Vi, vi er sgu intelligente betjente, vi er! Og I vil garantere, at kunne lide os, hvis vi mødes privat. Jeg skyder ikke nogen grund, for der sidder det på et eller andet luse bar. Jeg skyder for en god grund, for bagefter og kunne græde ud i min kæreste arme. Ja, og jeg skriver romaner, fordi der ikke er nogen, der vil udgive dem. Så er resten ej! Hvem er de mennesker? Jeg kunne bedre lide dem, de skyder. Ja. Kommer I så ud frivilligt? Ja, Eller skal de sprænge jer i Sjæl... hvad, hvad synes vi selv? Ja. Ej, er i nu. Ja, ja, ja, ja. Det var ikke fordi, at vi kunne lide det. Ja, men det kunne ja. vi godt mærke. Seferd, ja. har du nogen idé om at vi skal stille op med de gallninger? Vi kunne blive ved med at tale med. Nej, det er sgu næsten forundt. Ja. Hør nu her, Bibelbrød. Ja. Jeg bare hører godt efter, ikke? Ja, hvor, hvorfor? Ja, for det nu bliver det klogt og interessant og meget human. Okay, okay. Fyrle. Hvis vi forstod den? Äh, ja, ja, ja, ja, ja. Enten overgiver jer nu, så vi kan øh, tæve jer en lille smule. Ikke, ikke voldsomt meget, fordi vi, vi er imod unødvendig vold. Eller så smadrer vi hele planeten, og formentlig også et par af de der naboplaneter, vi så på supervejner til. Men det er jo vanvittigt! Det er simpelthen sindssygt! Ja. Vi kan ikke smadre en hel planet for det forbandede rumskibs skyld! Nej, det kan jeg ikke. Ja. Ja, det kan vi da. Ja, ja det, det kan vi, der kan vi. Ja, ja, Men det er vi da nødt til. Ja. Ja, det er vi nødt til. Ganske enkelt. Hvorfor det? Ja, der er visse ting, man må gøre, selvom man er jeg ved, jeg ved, jeg ved, en oplyst liberal politik, Jens. Jeg stoler ikke de to. Skal vi skyde lidt igen? Ja, ja, hvorfor ikke? Jeg tror ikke, at vi er i sikkerhed bag den her computer ret meget længere. Ja, det var rart at møde, jer. Ja. Det har været pragtfuldt. Også hyggeligt at regne ind i dig igen, Søgford. jeg jeg ikke havde tabt min eget adrenalinbæller. Det er skidevåben for computeren til at ophobe en mængde energi. Gør det, Jeg tror snart, den eksploderer. Hvad? Ja, det Er vi ikke noget at revidere bogen? Det så ellers så luffende ud, Hvad for altså? på? I turen går til Mælkevejen. Nå, den. Ja. Ja. Ja. Jeg kiver men nu eksploderer det. Ja, ja, ja, ja, ja. Hvis vi nu forudsætter, at vores helte overlever denne pludselige ændring i deres skæbne, vil de så finde et nogenlunde interessant sted at tage hen? Vil Alfredent og Tillian være i stand til at finde spørgsmålet til det endelige svar? Hvem møder de på restauranten ved Universets Endeligt? Alt det og meget mere finder de ud af, hvis de tuner ind på Danmarks Radio i næste uge og lytter til femte afsnit af Turen går til Mælkevejen. De medvirkende i fjerde afsnit var Fortælleren Peter Sten, Arthur Dent, Jens Arsen, O.B. Kadet, Henning Jensen, Trillian, Solbjerg Højfeldt, Bible Bibelbrox, Kjell Nørgård. Sladi Bartfast, Ulla Fussing, Den Store, Tænker, Ove Sprogø, 1. Henrik Larsen, 2. Vibeke Hastrup, Room Fondel, Folmer Rubeck, Magic Size, Axel Strøby, hvor mange, Benji, Søsselin, Frankie, Henrik Kofod, første politibetjent, Michael Karø, 2. politibetjent, Søren Sten, leder af Heppekor, Morten Surballe og stemmen, Diana Wangso. Serien er skrevet af Douglas Adams. Lydteknik Erik Holmen. Instruktion Karsten Grønning.